I ens atracam ara a Menorca perquè té lloc la fira per excel·lència de producte i gastronomia local, un any més aquesta setmana a Menorca amb la participació de fins a 30 empreses productores de l'illa i amb nou format està a punt de donar alçús aquesta fira i allà hi tenim Clara i Mamí. Bon dia! Mol bon dia. Jo no me'n perd cap de les fires arrels que s'han fet en aquests darrers anys a Menorca, perquè, la veritat, és un plaer passar una estona, passar el dissabte o passar el diumenge, perquè sa fira estarà oberta tot el cap de setmana. Una fira que, com bé dius, arriba a la setena edició en amb un nou format i també una nova ubicació. No som amor, som mercadals, som en el recinte firal des Mercadal i en aquesta ocasió també hi ha un canvi d'horaris, perquè, habitualment, s'obre a les 10 en obriran ses portes a les 11 i també tancarà més tard així que nou format, noves activitats això sí, el que és tradicional en aquesta fira és producte local i gastronomia de Menorca la fira compta amb diferents empreses productores de silla que fan eh, veure tota la diversificació que té en aquests moments el camp menorquí i que també donen a conèixer i posen en valor la gran, gran qualitat i quantitat de productes i productors que hi han, a Menorca s'estan en aquests moments ultimant els detalls i a les zones obriran ses portes. I tenim per aquí, Bams, si podem ratllar amb Navea. Com estàs? Bon dia! Bon dia, què tal? D'on vens tu? Doncs ja vinc de Sant Joan de Benissaida de l'agroturisme. I què oferiu en aquesta Fira Rels? Nosaltres estem aquí en representació del nostre oli i també per oferir les nostres visites guiades d'hivern. Compte'ns un poquet el vostre projecte des de quan esteu fent oli i en aquestes visites què és el que podem trobar, perquè avui ja teniu un tastet del que Valtros oferiu, imagino que si venim a Sant Joan de Viní encara podrem conèixer més tot el procés d'elaboració d'aquest oli i de sa feina que feis a la finca. Exacte, les nostres visites consten d'un passeig per totes les nostres oliveres i la finca, una explicació de com treballem, hem decidit treballar aplicant l'agricultura regenerativa, Sempre Sant Joan de Vinissaida ha estat en la línia de l'ecologisme, llavors anem per aquí. Després fem un, una visita al nostre molí, que funciona des del 2021, i, i després acabem amb un tast, un tast de les nostres dues varietats. Quines varietats teniu d'oli a eh? Sant Joan de Vinissaida? Arbequina, que és d'origen català, i Koroneiki, que és d'origen grec i avui estàs aquí per donar a conèixer el vostre producte a totes les persones perquè és important pas, una finca com sa vostra participar en una fira com sa de rels uh -huh. és la primera vegada que participem doncs és important perquè clar és producte d'aquí de la illa I és un producte que cada cop està adquirint més importància ara ja hem aconseguit la IGP amb la qual és un producte que ha de sortir ja i ha d'estar a tots els nostres restaurants. i Aquesta és la idea. I de que vagi molt bé en aquesta primera experiència de Safira Rels, que sigui un èxit. Moltes gràcies, Clara. A tu.